Професор згорнув шиток, поважно глянув у вічі господареві і сказав: "Ці аркуші приніс мені кілька днів тому мій пудель Понто, що, як вам відомо, приятелює з вашим котом Муром. Щоправда, правда, приніс у зубах, як звик носити і все інше, а проте поклав їх мені ці лисіньки на коліна виразно даючи на навздогад, що приніс рукопис не від когось іншого, а від свого приятеля Мура. Коли я почав гортати шиток, мені відразу упало в око незвичайне, дуже своєрідне письмо. А коли я ще й прочитав кілька рядків, мені раптом сам не знаю, яким дивом сяйнула химерна думка, що все це міг написати сам мур. «Хоч скільки переконував у мене розум і певний життєвий досвід, який ми всі, мимоволі, здобуваємо, який, зрештою, і є той самий розум, хоч скільки, кажу, переконував мене розум, що ця думка безглузда, що коти не можуть писати, а тим паче складати вірші, я ніяк не міг її спекатись, і тому вирішив постежити за вашим котом». Знаючи від Понто, що мур часто бавить час на вашому горищі, я виліз до себе на горище і зняв кілька черепичин, щоб можна було заглянути у ваше слухове віконце. І що ж я побачив? Слухайте і дивуйтеся. В найдальшому кутку горища сидить ваш кіт. Сидить! випроставшись за столиком, на якому розкладено письмове приладдя та папір, і поводиться вкрай дивно. То потре лоба чи потилицю, чи проведе лапою по писку. Тоді вмочить перо, попише, перестане, знов попише, перечитає написане і замурчить, заворкоче з задоволення. Мені Аж на друге горище чутно, а навколо лежать книжки. Я бачив зі спинок, що вони взяті з вашої бібліотеки. От туди, к бісу, вигукнув господар. Ану, гляну, чи всі мої книжки на місці? З цими словами він підвівся і підійшов до книжкової шафи. Помітивши мене там, він вражено витрішив очі. І відступив назад на цілих три кроки. Ось бачите, майстре, ви гадали, що цей шельма покірно сидить у передпокої, де ви його зачинили. А він прокрався в книжкову шафу, мабуть, щоб почитати щось, або, що ймовірніше, щоб підслухати нашу розмову. Тепер він чув усе, що ми говорили. Отже, матиметься. «На бачности».